بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد د موز مسائل شروع باقي کې و درسونه شوی او د بسم الله په پوری وضاحت او بیان مو کولایو درس کې با د الله په همداده او توفيق سره دوه مسلې بیانو سور فاتحه او امين لستل اجماله نو اختصار سره د سورې فاتحه د لستو دری صورتونه دي یو د سورې فاتحه حکم د امام او د منفرد د لپاره نو د جمهور و اهل علم په نس باندې دا سورې فاتحه لستل د امام او د منفرد په حق کې دا فرض دي دا د مصبه ارکان او رکن دي دینه بغیر مز نسی کیږي او علماي احنا خداوي چې مطلق قراطه په دا, دا فرض دي او تعین د سوره فاتحه واجب دي په دی مساله کې دویم سورۃ چې د سوره فاتحه لسته حکم د مقتدی د فارا په پا جهری منځنو کې په کوم کې چې امام قرات پتاوه وي په تیزبانه نو جمهور او اهل علم او راي او مذهب داده چې په جهری منځونو کې به د امام پسې مختلي قرت نه لولي د به خاموش او چپ ولاړي امام شافعي امام بخاري رحمهم الله دا غير او مذهب داده چې په جهری منځونو کې بم مختلي د امام پسې سوره فاتحه لولي درېم سورته په دې مسله کې چې پصېري منځونو کې د امام پصېبه مختدي سوره فاتحه لولي کنا نو جمهور علما داوي چې پصېري منځونو کې مختدي باندې واجب دي چې دې بده امام پصې سوره فاتحه لولي او علماي احناف خدای امام پصې د سوره فاتحه لستو قائل نني کډامز جهري وي او کصېري وي د دا جمهور داقول قول پصېري منځونو کې چې مقتدي په فاتحه لولي شيخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ د تلرجی ور کړی د دلایل په اعتبار سره دا قول راجح او قوي معلومیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر کړی چې دا عمل د صحابه او د تابعین نو تواتر سره ثابت دی بلکې دا ابو هرره رضی الله عنه اثر په سنن د دا ابی داوود و غیره کې راغلی چې لم يكنوا يقرؤون معه فيما يجهر به صحابه کرام با د رسول الله صلى الله عليه وسلم پسې په هغه منځونو کې سورې فاتحه نل واست نکولو چې کوم کې باغي جهر کولو او چې کوم کې با جهر نه نو هغه کې بدی سورې فاتحه لست دا د سنت څومره دلالل چې راغلي د سورې فاتحه د لستو بارکي نو پدې قول باندې هغه ټول را جمع کیږي. کوم احادیثو کې چې دا راغلی چې مختدي به د امام پسې قرات نه لولي نو اغا پا جهری په جهري منځونو باندې حمللې او کوم کې چې امر راغله ده چې د امام پسې د مختدي سوره فاتحه ولولي نو دا په سری مزبان حمللې. د دې مثالی بیا وځاحت موږ یا دا ابو داوود په درسونو کې کړه ده هر مذهب دلایل او دا غیر اقوال تفصیل مو ذکر کړه ده نو ګسوک تفصيل او ریدل واڑی په غو درسونو کې غو بیا محفوظ ده دا د اهل علم په مابینس کې غجایز اختلاف نه چې بیل علماء اختلاف نه تنوع وای د هر یو سراد کتاب او د سنت نه دلایل موجود دي بیا پسوره فاتحه یا عام قرات لستو کې سنت طریقه ده چې هر آیات باندې لوستونکي ودریږي حدیث د مسند احمد ابو داود و غیره کې راغلی د ام سلمہ رضی الله عنها نه رسول الله صلی الله علیه و سلم د قرات تپوس تفوس شویو چې غیبه په کومه طریقه باندې قران کریم د رنگي سورې فاتحه لستا نو هغه جواب ورکړو چکانه یقطع قراءته آیه آیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بد هر آیات په سر باندې ودریدو او په یو زبانه بیتول په یو ثانیو بسم الله الرحمن الرحیم چې به وینو بدریدو سابه واغس ته بیا الحمد لله رب العالمین دارانگی الرحمان الرحیم تر اخر پوری نو په دي طریقه باندې نو قران کریم لوستل دا سنت عمل دی بیا د سوره فاتحه په اخر کې امین دا مستحب او سنت دي چې لوستې شي ک امام وي ک منفرید وي او ک مقتدی وي د ټولو په حق کې دا سنت دي دا امين په لغت د عربو کې په مدسرم راغلي آمین او په قصرم راغلي بغیر د مدنه امين د دې معنا دا یا الله زموږ د دعا قبول کړي بیا آمین په جهر سره ویل شي ک په قلاله د عام د دا اهل علم او فقهاو په منځ کې اختلافي مسله ده جمهور علما دا وایي چې امين جهرن ویل سنت دی د امام او د مقتدی لپاره په پا جهري منځونو کې د امام بارک حسین حدیث راغله امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې تعلیقاً ذکر کړی دارانگی په جزء القرائعه کې امام ابو داود هم سنن کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په پتی زبانه امین وی ورستو مقتدیانو باورېدو او د مختدی بار کې په صریح او سہی حدیث کې دا نه دی راغلي چې مختدی په کلار لولي کې نه په تیزه پریباب کتاب عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما اثر سہی راغلی امام عبدالرزاق رحمته الله عليه په المسنف کې ذکر کړي دارنګ نور د دا احادیث کتابونو کې راغلی د عطاء ابن ابي رباح رحمه الله نه تپوس شویو چ اكان ابن زبير يؤمن على اثر ام القرآن چ اي عبد الله ابن زبير رضي الله عنهما با د سوره فاتحه په اخر کې امين وي نو هغه جواب کړي او نعم ويؤمن من وراءه وان للمسجد لجته او ابن زبير سه با امين وي ورسته بم امين وي دومره په با امينو چې جماعت کې به داسې غونج پیدا شو جماعت به وجړقېدو ابن زبير رضی الله عنه مکه امیرو امامت یې به کوله د نه رستو بدر سحابه او تابعین ولاړو نو د اثر په دې دلیل لې چې سحابه کرامو به عمل کولو جهرن به امين وي بلکې امام به حقيقه عطا ابن ابي رباح نه نقل کړي هغه وای ادرکتو مئتين من الصحابه إذا قال الامام وللضالين رفعوا اسواتهم بامين دوسو صحابه ما كتليو شكل با امام امين و وللضالين نو نديب پتی زبان دي امين او علماء الاحناف ويدا پخدار وي ويل دي زكدا امين دعاء دا او دو دعاء باركدا رب العالمين حكم نه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا